Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdulhu. Dan kita berdoa kepada-Nya. Dan kita memohon ampun kepada-Nya. Dan kita berlindung kepada-Nya dari kejahatan kita dan dari keburukan kita. Tiada yang dapat menipu kita, dan tiada yang dapat menyesatkan kita. Aku bersaksi tidak ada yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun Majid Rabbishrahli sadri washrli amri wahlul wa ukdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berkumpul uh, pada malam ni InsyaAllah kita uh, untuk memulakan satu uh, tajuk baru dan setelah mana kita uh, selesaikan pada uh, bulan yang telah lalu berkenaan dengan kitab Iljamul Awam Alimul Kalam. So, jadi hari ini insyaAllah kita uh, akan uh, sambung pembincangan kita uh, kitab baru itu uh, kitab bin Usul Akidah uh, Ahli wal Jamaah daripada antara, antara Usul Akidah Ahli wal Jamaah. Uh, yang dikarang oleh uh, Dr. Saleh Fauzan Abdullah Fauzan. Yeah, jadi uh, buku ni uh, ringkas dia sebenarnya 52 muka surat, tak besar mana. Dan insya-Allah kita akan akan uh, bincangkan dan bahaskan uh, baca insya-Allah uh, buku uh, buku ni untuk untuk kita punya apa perbincangan uh, kita insya-Allah. Uh, dan apa teks dia uh, boleh boleh di-download. Uh, sesiapa nak PDF dia boleh download dekat description yang kita share. Baik. Um Okay, Ini usul uh, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Okay buku dia. Ini cetakan yang kedua 2012. Ha. Hmm. Okey. Baik, okay. kita baca mukadimah, macam biasalah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Uh, mukadimah. Alhamdulillah rabbil alamin. Uh, Hadanallil Islam. Segunung bagi Allah. Uh, Tuhan sekian alam yang telah menunjukkan kita kepada Islam. Uh, dan kita wama kunna laha tadia laula laula an hadanallah dan tidaklah kita akan dapat hidayah kalau tidak amrih kepada kita Allah. Al-Araf 43 eh. Wa nas'alullah wa nas'aluhu subhanahu ay yuthbitana. Ay alaihi dan kita mohon kepada Allah Taala kepada dia subhanahu untuk dia menetapkan kita di atasnya ila wafat sehingga kematian. Kama qala ta'ala misalnya firman kan uh, Macam orang ta'ala firman kan uh, Dalam apa, ayat Quran dan surah Al-Imran ayat satu kawasan dua Orang nyatakan Ya iuhalladzina amanut taqullaha Hakkatu qatih Hei orang beriman Tak kalahkan kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa yeah. Wala tamutunna illa wa'antumuslimun Yang kalimati kecewa dalam keadaan Islam Dan kita mohon juga wa Wa'alla yazira Wa'alla yazira kulubana Ba'n da'idh hadana Dan agar awal taklah janganlah bengkokkan hati kita Selama ni dia berhidayah kepada kita Okey uh, Dan, uh, dan kurang-kurangnya awal tak nyatakan uh, tentang doa ni Surah al ayat 8 Rabbana la tuzikulubana Ba'n da'idh hadaitana Wahid Tuhan kami Jangan kau uh, pesungkan hati-hati kami Kalbu-kalbu kami Selama ni kau berhidayah kepada kami Wa sallallahu wa sallallahu wa sallam ala nabina Wa kudwatina uh, wa, wa habibina dan selawat Allah berselawat Allah dan juga memuliakan salam ke atas nabi kita dan juga ikutan kita serta kekasih kita Muhammadin Rasulillahillazi ba'athahu rahmatil alamin yang Muhammad yang apa utusan Allah yang dia utuskan dia baginda sebagai rahmat sekalian alam wa radiyallahu an ashabihi ba al-barrati al at al-athhari al-muhajirin minhum wal ansar dan semoga Allah Taala redha terhadap uh, para pendamping baginda yang baik yang suci dari kalangan Muhajirin kerimaitah dan juga Ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin uh, mataa uh, nahar wa ba'du dan sesiapa uh, ikuti mereka dengan baik uh, selama mana silih bergantinya malam dengan siang wa ba'du dan susah semua itu sudah pujian kepada Allah kat atas nabi dia kata fahadhihi kalimatul mukhtasaratu fi bayani aqidatil ahli sunnati wal jamaati Maka ini adalah kalimah-kalimah ringkas dalam menjelaskan akidah ahli sunnah wal-jamaah. Ah. Yeah, Da'a ila kitabatihah kita ma ta'i syuhul ummatul islamiyatul yaum. Adalah mengajak, dia kata, uh, dalam menjelaskan akidah sunnah wal-jamaah dan menyeru atau membawa kepada penulisan uh, risalah ringkas ini apa yang dialami atau di, dihadapi oleh umat Islam pada hari ini. Min tafarruqin waqtilafin. Yeah, daripada perpecahan dan juga percanggahan. Ya, termasalah fi kasrotil firaki al-muasirati, wajmaatil muhtalifati, yang ia dapat dia muncul lah eh, pada banyak kumpulan-kumpulan uh, semasa sekarang dan jemaah-jemaah uh, yang berbagai. Kalau ni ada ulama nak latih, ulama nak latih wajizaki semua menyeru kepada kumpulannya dan juga uh, menyucikan atau membersihkan jemaahnya. Tablik ke, kumpulan Qadiyani ke Semua kumpulan macam tu Hatta asbahal muslimun al-jahilu Fi hayratin min amrihi uh, Mayat tabi'un Sehingga kan uh, Menjadi seorang muslim yang jahil uh, Dalam kehairanan terhadap urusannya sendiri Siapakah ikut? Orang oh, yang Tadi siapakah dia patut Dia mencontohi Wa asbahal kafirul ladhi yuridu ayyuslima Al-layadri al, uh, al islamu sahihu dia kata dia menjadi pula orang kafir yang inginkan untuk masuk Islam tak tahu manakah Islam yang sahih allazi qaraa wa sami'a anhu yang dia baca atau didengar mengenai dia alislamu allazi qur'anu wasunnatun nabii sallallahu islam yang ditunjukkan kepadanya oleh Quran dan juga sunnah nabi SAW alaihi wasallam sahabatu hayatus sahabati alkirami islam yang dijelmakan ia dalam kehidupan uh, para sahabat yang mulia wa tahajud hu alqurun mufaddalatu dan juga uh, berdisiplin dengannya kurun-kurun yang, uh, ter, uh, yang, yang, yang terutama yang, yang, uh, yang apa yang, yang utama ini kurun uh, yang, yang apa para sahabat tabiin tabiin gainama yara alislam alghaliba duna musamma dia tapi orang tersebut yang, yang macam tadi nak islam tadi dia cuma dengar Islam ni uh, yang yang terbiasa Bidun uh, video ni usamak Islam yang terbiasa tapi tanpa yang dinamakan kama qala ahadul musyrikin macam dikatakan oleh uh, seorang orientalis orientalis ni mustasyrik ni orang yang belajar tentang ilmu ilmu-ilmu timur el ilmu timur kan mustasyrik so, belajar ilmu timur sebelia so, uh, dan word ini bagi oriented oriental studies So, biasa di, di belah-belah Eropah banyak, uh, Bila-bila uh, UK, Jerman, eh, Perancis ada Belajar Islam, belajar agama Hindu, belajar sebagainya sekian Atas dasar di subjek agama, eh subjek uh, apa, akademik Okey, jadi dikata, jadi hanya dilihat Islam ni Yang terbiasa bukan yang dinamakan, yang disebut nama Islam tak ada Yang ada, apa yang ada depan mata lah Macam dikata kalau seorang mustashrik, al-islamu mahjubun Islam yang ter, Islam tu terhijab ter, ter sebenarnya. Ya ni Al Muntasibin ilahi bidun tisofi bihaki kotih mana ada orang menisbahkan uh, diri kepada ke Islam tanpa bersifat dengan hakikat, hakikat Islam. Lain aku Al Islamu berkuliyati kita bukan kata Islam secara keseluruhan. Lain Allah subhanahu dzaminna bakaahu dzaminna bakaahu bibakoi kita abhi. Kenapa kita tak kata ini semua pada semua Islam secara keseluruhan? Kenapa Allah Ta'ala telah menjamin? Allah Subhanah telah menjamin uh, kekalnya uh, Islam ni dengan kekalnya kitabnya dengan pengen kitabnya Kama qa'ala ta'ala ma'chak tawafimalkan surah ala hijra'i ke-9 Inna nahnu nazzalna zikra Kami kamilah yang menurunkan zikr itu Quran Wa inna lahu lahafizun na'kikami Untuknya uh, kamilah sebagai penjaga okay. Wa bi baqa ijama'atin Dan juga demikian Allah Ta'ala menjamin tentang wujudnya bakal jamaah uh, antimanal Muslimin sekumpulan yang orang Islam takut mu'ala tapi kehi wahi wa di fain anhu yang tegak di atas melaksanakan Islam uh, menjaga ini dan mempertahankannya. Kau ta'ala tanggala. Selamatkan Quran surah al-Imran ayat 4. Aku tanya dengan dia ya yuhalladina amanu he orang beriman. Masyar tadamingkum andinihi siapa-siapa yang murtad dengan kaya daripada agama Allah. Fasaufa ya tiada habi kaumin maka Allah akan datang ke nanti dengan satu kaum yuhibuho mahu yuhibu yang mereka dia sayangkan mereka. mereka mereka pun sayang kepada dia sayang kepada Allah azza tain al yang mereka menerima diri kepada orang beriman azza tain yang mereka bertegas terhadap orang-orang kafir yujahiduna fi sabillillah mereka uh, ber, akan berjuang di jalan Allah walaykhofun lau mantalaim yang mereka tak bimbangkan cila orang muncir ni janji Allah taala Sentiasa akan ada kumpulan yang sedemikian. Tiap kali kita tinggalkan dakwah Islam, kerja Islam, maka akan datang kumpulan lain datang mengambil alih kerja yang kita tinggalkan. Waqaalata'aala dalam firman kanas surah Muhammad 38, "Wa in la'u dan ketika kalian berpaling, tak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ikut agama yang benar, ya stabdil qawman gairakum", akan tukar gantikan satu kaum selain kalian. Akan replace kalian dengan satu kumpulan lain. "Tsumma la yakunu amsalakum kalyan akan jadi mereka seumpama kalian." Naam, ya benar ya. Hiyal jama'atul lati anha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ia adalah kumpulan yang di, uh, mengatakan mengenai kumpulan ini Rasul sallallahu alaihi berkata dalam hadis yang sahih, "La tazalu ummatun min ummati 'alal haqqi dhahirin." Akan berterusan sekumpulan ikan umatku di atas kebenaran mereka sentiasa menang. La yadurruhum man khada Tidak mudaratkan mereka siapa yang menghamparkan mereka, siapa yang Uh, jual mereka Dekat orang Islam Yang tak tolong mereka Tidak uh, Tidak mendualkan mereka Walaman khalafahum Tidak juga orang yang menyanggahi mereka Hatta ya'tia Amrullahi Tabarukah Ta'ala Wahum ala dhalika Sehingga datang nanti uh, Urusan Allah Yang ini kiamat uh, Apa Urusan Allah Tabarukah Ta'ala ini kiamat Dalam keadaan mereka Macam tu uh, Kekal di atas keadaan kenalan Jadi so, tak Janji Nabi Akan wujud Dan kekal Wa minhuna Dari sini Yajibu alain ta'arufu ala hadhil jama'atil mubarakati wajib kata dari sini wajib kata kita mengenal wajib kata kita untuk mengenal terhadap terhadap jemaah yang diberkati ini allati tumathilul islam tumathilu allati tumathilu islam as sahiha yang ia mewakili islam yang benar ja'alana allah minha suatu menjadikan kita daripadanya. nya li ya'rifaha may islami Supaya akan mengenal uh, jemaah ni. Sesiapa yang inginkan mengenal al-islami sahih. Al-islam yang benar. Wa'ala ahlihil haqiqin. Hakikiyim. Dan di atas uh, apa uh, orang-orangnya yang hakiki. Yang sebenar. Yaqtadiya bihim. Agar orang yang cari tadi boleh mencontohi terhadap mereka. Kumpulan yang betul tadi. Wa'yasyiru fi rikabihim. Dan mereka akan bergerak di bawah jejak mereka. Wa'lindamma ilaiha. Uh, man yuri dudukuh la fil islami minal kufar Dan supaya bergabung kepada jemaah ini Sesiapa yang inginkan masuk ke dalam Islam Di kalangan orang-orang kafir uh, itu, itu, itu asas memang kita kata uh, Kita lihat uh, macam Syekh uh, katakan Bahawa zaman sekarang ini banyak orang confuse Islam mana yang betul uh, Ini ini adalah di antara usaha yang dibuat Untuk memastikan uh, Islam yang benar itu diketahui Ok Ok itu Muqaddimah dia Alhamdulillah okay, Sekarang kita akan mula masuk eh baik Dia kata ok apa, bahagian pertama Dia sebenarnya ada Ada Sembilan tajuk ha, Tapi kita kita, kita kita pergi one by one lah okay, Pertama Alfirqatul Najiatu Ahlu Sunnati Wal Jama'ati ha, Kumpulan yang berjaya Kumpulan yang selamat adalah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Ni semua pakai nama eh Kumpulan-kumpulan ni yang sesat pun oh, ni ikut tarikat, yang tak ikut sunnah Nabi Mereka pun pakai nama gelaran ahli sunnah wal jamaah Walaupun dia tak ikut sunnah Walaupun dia pakai, dia ikut bid'ah, ah, Tapi dia tetap nak pakai nama tersebut Malah ha, kuliah, okay, ni kena fahamkan apa dia Ciri-ciri sebenar ahli sunnah Dan, dan di antara macam disebut kan, tajuk buku ni adalah Min usul akidah ahli sunnah wal jamaah ha, Di antara Okay, antara usul-usul akidah ahli sunnah wal jamaah Baik Al-firqah tu Najah tu ahli sunnah tu lal-jama'ati. Firqah yang selamat. Firqah yang selamat adalah kumpulan yang selamat adalah ahli sunnah tu jamaah Ditekan al-Muslimu ala ahdi Rasulullah s.a.w. ummatan wahidatan. Dahulunya orang Islam pada zaman Rasulullah s.a.w. ummat yang satu. Kama qala ta'ala m.a. s.a.w. firmankan dalam surah Al-Anbiya ayat 62 Inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa anarabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini umat kamu umat kalian umat yang satu dan akulah Tuhan kalian maka sembahlah aku. Wa kam hawalal yahud aaya kam hawalal yahudu wal munafiquna tafriqal muslimina ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yastatiu. Betapa banyak telah mencuba orang Yahudi dan orang munafik untuk memisahkan atau memecahkan umat Islam pada zaman Rasulullah sallallahu namun mereka tidak berjaya tidak ber berupaya. Qalul munafiqun berkata orang munafik al Quran kan surah Al Munafikun ayat ke-7 ketujuh, lah tunfiku alaman engkau Rasulullah hat kayaan fadu, yeah. janganlah kalian menginfakkan harta kepada sesiapa yang di Rasulullah sehingga mereka, apa, supaya mereka bersurai lah dengan Rasulullah. SAW. Faradallahu alaihi mukawalhi maka Allah taala jawab kepada mereka dengan firmanNya, Wallahi khaza inus samawati wal ar, dimiliki Allah lah khazanah simpanan langit dan juga bumi, kayaan langit dan bumi di tangan Allah taala. Walakin al-munafiqina la yafqahuna tapi orang munafik tidak memahami. Al-munafiquna ayat 7. Hawa itu yang munafik. Hawal al-yahudu tafriq al-muslimina wa raddihim an dinihim. telah mencuba orang Yahudi untuk memisahkan, memecahkan umat Islam dan mengembalikan mereka kepada agama mereka. At-tayakan surah Ali Imran ayat 70. Ah dua at-tayakan wa qalat taifatu ahli al Amanu billazi unzila ilaa unzila 'alal ladzina amanu wajhannahari wakfuruu akhirah wakfuruu akhirahu la'annahum yarji'un. Dia kata berkata sekumpulan kalangan ahli kitab berimanlah kalian dengan yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada waktu pagi waktu, waktu satu bahagian daripada siang dan kufurlah terhadapnya pada akhir siang. tadi terhadapnya. Mana pagi tu setuju Petang tu, kata kufur. La'an lahumnya, moga-moga mereka akan patah balik. Walakin al-khidtata uh, lam tanjah. Tapi perancangan mereka tidak berjaya. Li'an allaha kasyafaha uh, wa fadduhaha. Allah Ta'ala menyingkapnya hingga, hingga memalukannya. Hawala maratan sanyatan fa'akhadu yudhakiru, uh, yudhakirun al-ansara ma ma'jarah bainahum min adawatin wa huru bin islam Dan mereka cuba pula kali kedua uh, untuk, uh, apa, Uh, untuk kali kedua dan mereka cuba uh, mereka cuba mereka, mereka mula uh, menyebut uh, atau mengingatkan orang ansar apa berlaku di antara mereka daripada di antara orang ansar tu kaum an khazraj uh, dari pemusuhan dan peperangan sebelum daripada Islam wa mataqawalu bihi min asyaril haja fi fi ma bainhum dan apa dikatakan dia sering dikatakan di uh, Dengannya uh, daripada syair, syair. Uh, apa yang provokatif syair yang nak provoke jadi orang marah di antara mereka mana Aus kata macam ni Ansar kata macam ni فَكَشَفَ اللَّهُ خِتَّةَهُمْ خِتَّةَهُمْ خِطَ maka orang-orang telah dedahkan singkapkan perancangan mereka بِكَوْلِهِ تَعْلِهِ تَعْلِهِ dengan firman Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 100 ya يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا هِي وَرَمْ بِرِيْمَنُ into tu faqa min alladheena utul kitaba yaruddukum yaruddukum ba'da iimanikum kafirin hai orang beriman jika kalian taati sekumpulan dikalangan orang yang diberikan mereka kitab mereka pasti akan kembalikan kalian sesudah kalian beriman kepada menjadi orang-orang kafir ya ha ila qaulihi subhanahu wa ta'ala surah al-imran 106 tu yauma tabyaddujuhum wa taswaddujuh hari di mana menjadi putih wajah dan menjadi hitam wajah berdasarkan kepada ee uh, amal-amal, ha, amale, eh? ha, agihan amale ada. Makin beriman akan cerah wajah dia, yang yang, yang munafik akan gelap wajah dia. Kafir akan gelap wajah dia. Jadi dia kata jaa, ja'an nabiyyu ila ansari fa'azahum wa dhakkarahum bi ni'matil islami ushtimahim. Ni kau tak silap daripada tajuk ni, tajuk ketika mana perang Hunain. Ha. Ketika mana orang Ansar tak balik ke Madinah, kejap bawa Nabi aje. Harta ini perlu hina perangunan ini diberi kepada penduduk Mekah uh, Dan mualaf yang mazhab Islam. Okay, itu, jadi itu kisah-kisah apa kat sini uh, Nabi uh, Nabi nak ingatkan mereka Nabi sebut tentang uh, apa apa nasihat uh, ingatkan mereka tentang iman Islam. Dia kata kata karohum bina amatul Islam dan uh, Quran, apa Nabi ingatkan mereka tentang iman Islam washtima uh, him dan juga perhimpunan mereka. Uh, Dihi yeah. Dihi padanya uh, Ba'dal furqati Sesudah perpecahan Mana pecahan lama Tiba-tiba Islam bawa kepada uh, ke Kedamaian Okey Fatasafahu Wata'anaku Lalu mereka saling uh, Perbersalaman Saling berpeluk Wafashilat khidtatul yahud Gagallah perancangan yahudi Wabaqil muslimuna umatan wahidatan Kekalauan islam Umat yang satu Wallahu ta'ala Amarahum bil-ijtima'i Al-haqi Wa nahahum Al-ikhtilafi wa tafarruq Allah Rintahkan mereka untuk berhimpun uh, Di atas kebenaran Dan larang mereka daripada larang mereka Daripada percanggahan dan juga perpecahan Al-ikhtilafi wa tafarruqi Faqala <tikata> ta'ala Dan Quran Surah Al-Imran 105 Wa la ta'kunu kalladhina tafarruqu Wa ta'lafu min ba'di maja'atumul bayinat Dan inginlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah dan bercanggahan sesudah mendatang kepada mereka bukti-bukti Al ah, Imran 119 Eh 115, 105 105 Wa qala Ta'ala fi mana dalam surah Al Imran 103 wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun berpeganglah kalian dengan tali Allah ke semua sekali dan janganlah kalian berpecah Wa qala syara'a lahum subhanahu wa ta'ala istima' istima'a fi ada'i ibadat surah tentang kelas syariat kan untuk mereka berhimpun dalam amununa ikibadat fi solati dan solat wa siyami puasa wal haji haji wa talab ilmi al untuk ilmu dan nabi sallallahu uh, alaihi wasallam kana yahuthu al muslimin dan nabi dahulu juga memang menggesa untuk perhimpunan atau per, apa apa apa penggabungan penggabungan umat Islam eh umat Islam muslimin dan larang mereka daripada berpecah dan bercanggah Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhbiru al-hathu 'ala al-istima'. Dahulu Nabi sallallahu alaihi memberikan satu berita. Yang pengertian dia adalah galakan untuk uh, berhimpun, uh, bergabung wa nahyu dan larangan ani daripada perpecahan. Fakana yukhbiru bihuduthi fi hadhihi al-ummah. Maka dahulu baginda sallallahu SAW menceritakan tentang kejadian perpecahan nanti di dalam umat ini kamuhasal al umam lim limam al umam al umam qablaha suanya terjadi pada umat-umat uh, sebelum, sebelum umat okay. dimana, uh, daripada itu sebelum masuk Islam haitsu qala di mana qala seorang sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum fa sayra maksudnya mereka barang siapa yang hidup dengan kalian hidup dengan kalian uh, maka dia akan lihat percanggahan yang banyak fa alaikum bisunnati maka kamu pegang dengan sunnahku Awas pun nanti Khalifah Rasul din almahadiin mimbaadi dan sunnah, para Khalifah yang berpetunjuk, yang mendapanduan sesudah daripada ketiadaanku. Ini antara benda yang keningat untuk bersatu. Tapi bersatu bukan di atas darah, bukan di atas kefahaman tu. Tapi bersatu di atas nama Allah. Okay. Wakah Nasrul Salam dan telah besar baginda bagi Nasrul Salam. Ini antara concern kita. Kenapa kita perlu kenal firqaoh yang tokumpulan yang a uh, dikata sunnah wal jamaah atau kumpulan yang selamat tu ada dekat sini. Dikatakan a uh, dikatakan fa inna yakum fasar ikhtilafan kathira. Ya. Yeah. Maksudnya dia kata bagi Mak siapa hidup dengan kalian pasti dia akan lihat pencanggaan banyak. Fa alaykum bi sunnati maka kenapa kalian berpegang sunnahku wasanan khalifah rasyidin al-mahdiin mim ba'di dan petunjuk fara khalifah berpetunjuk uh, yang berpetunjuk yang memberikan ber ber panduan sesudah ketiadaan nanti Okay. Waqala Rasulullah, uh, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain Ia kata Iftaraqatil yahudu ala ihda wa saba'ina firqatan Telah orang yahudi Kepada 71 kumpulan Wa iftaraqatil nasara ala isnatai wa saba'ina firqatan Telah nasarana, uh, nasara atau nasrani uh, pada, Kepada uh, 72 kumpulan Dan Nabi kata Wasa'staf tarikuhadil ummatu A'la salasin wa sabainah firqatan. Nak pecah umat ini kepada tiga, 73 kumpulan. Kulluha finnar illa wahidah. Semua mereka dalam neraka kecil satu sahaja. Kulna parasawil dengar. Ini dia pun cepat, -cepat tanya. Itulah jalan keselamatan. Kulna manhiyah ya Rasulullah. Siapakah yang satu tu? Siapakah dia yang satu tu? al tu siapa? Wahidah siapa? Kualah baginda bersabda. Mangka na misli ma ana alehilau ma washabi sesiapa yang berada pada seumpama aku berada padanya sekarang hari ini dan juga para sahabatku. Para sahabatku eh jadi maksudnya apa yang menyebut Nabi yang S.A.W itu yang kupulanya terselamat. Okey, baik. Wa dua kau ama bihi robihi sawal Allah S.A.W. hendaklah terjadi lah apa dikhabarkan oleh baginda Nabi yang S.A.W wa daftari qad til ummatu fi awakhir aas salahabati maka telah berpecah umat pada akhir zaman para sahabat walakin hadha atafarruqu hadha tafarraq tapi kepecahan ini lam yu'aththir kathiran fi kayal ummati dia tidak memberi kesan sangat pada uh, keadaan umat tilat asril quruni al mufaddalati spanjang Kurun-kurun, apa, apa, generasi yang terutama, yang terutama, yang, yang diberikan keutamaan, iaitu sahabat, tabiin-tabiin. tabin-tabin. <tos> Al-lati'asna Rasulullah sallam Yang baginda telah menyanjung, telah muji terhadapnya, baginda Rasulullah so SAW, biqaulihi, dengan sabda baginda Rasulullah khairukum qurni, orang terbaikkan kalian adalah generasi aku. Fummaladina <tos> yalunahum, siapa sesudah mereka. ثم الذين ينقضون عهدهم فقد نقضوه نوكل النبي ulang kat situ eh baik qala rawi kata para ulama la adri dhakara ba'da qarni qarnihi qarnaini aw thalath aw thalathatin aku tak ingat aku tak tahu yang yang apa baginda sebut sesudah generasi baginda tu dua generasi ataupun tiga generasi wadhālika liwafratil ulama'i min al muhaddithin wal mufassirin wal fuqaha' bima fihi min al ulama' al tabi'in atau para tabiin, walaupun matilah arba'ati. Dia itu kerana, uh, kata kerana melimpah ruah atau ramainya para ulama di kalangan ahli hadis, ahli tafsir, para ahli fikah yang apa ada uh, di tengah-tengah tengah mereka ni ulama-ulama para tabiin. Ha. Juga atbab tabi'in uh, dan juga para pengikut kepada para tabiin. Walaupun matilah arba'ati dengan imam yang empat, walaupun wa dan anak-anak murid anak murid mereka aliku aliku wati daulatil islam kenapa boleh ada macam itu sebab kuatnya negara islam gitu-gitu fitil kalqurun dan tahun-tahun berkenaan faqanatil firqatul mukhtalifatu tajidu jazaa'a aradi'a bil hujjatil qawiyatu wal quwwati maka dia kata maka kumpulan yang menyanggahi ter, uh, yang menyanggah eh, anda akan dapati balas uh, dapati balasan ya uh, eh, balas uh, j, apa dapat jazaa'a aradi'a akan dapati balasan yang menyekat terutama halal bil hujjati wal quwwati dengan hujah hingga kekuatan dengan hujah dan kekuatannya yang kuat maksudnya ketika tu ada cincin-cincin tapi dapat dibetulkan balik dengan cepat wa ba'dain qaday asrul qurul mufaddalati dan sesudah tamat nah terlebihnya zaman apa generasi yang terutama yang berkeutamaan ikhtalatu al muslimi bi ghairihim min ashabid diyanatil mukhtalifati iaitu telah bercampur aduk orang, orang islam dengan selain mereka dari kalangan para Uh, sahabat agama-agama para, para apa, pengikut atau orang-orang agama-agama yang uh, menyanggahi yang menyanggah eh mukhalifah di antara mukhalifah agama-agama uh, yang menyanggah kebenaran wa uribat al-uribat ulama ahlil milal al-kafirati dan telah diharapkan bentuk kebangsa bahasa arab ilmu-ilmu ahli agama-agama uh, yang kafir wa takhadha munukul islam ba'dal bitanati bitanati min ahli kufur dan mengambillah uh, Sekumpulan uh, Atau se sebahagian Raja-raja eh, Islam uh, Dan mengambil Raja-raja Islam Sebahagian uh, Orang rapat Orang uh, apa, Penolong rapat Atau, atau, atau apa, teman rahsia Di kalangan Pembantu Yang mana apa Min ahlil kufri Daripada ahli kekufuran Ahli kekufuran eh, Wa dalali bin kesehatan Fasara minhum Al-wuzara uh, Al-zara'ah Wal-mustasharun al wuzara'u mustasyar maka jadilah di kalangan apa hamba-hamba uh, tadi ada yang jadi uh, mustasyar uh, ada ada jadi uh, menteri fa uh, minhum al wuzara' u. menteri kemudian apa uh, mustasyarun uh, para penasihat lalu uh, dia kata, datang eh, di kalangan ahli kufur tadi maka fashtad al khilafu wa ta'addat al maka mak makin teruk jadi Uh, perchang apa perselisihan dan majbirbian bilang kumpulan-kumpulan dan juga uh, dan juga kepercayaan eh wa najamatil madhahibatu madhahibul batilatu dan muncullah pula madzhab yang batil walayazalu zalika mustamiran ila waqtina hada dan berterusan itu uh, sehingga waktu kita sekarang ila uh, masya-Allah sampai bila orang tengah kendaki. Walakin tetapi bihamdillah memang kita terangkan mana keadaan yang yang tekanan uh, keadaan agama ni tapi kita dengan dengan dengan pujian kepada Allah taala baki al firqatu najiatu akan tapi dengan pujian kepada Allah taala kekal memang tak janjikan akan kekal kumpulan yang uh, selamat itu ahli sunnah wal jamaah sunnah jamaah mutamassikatan bil islam wal islamil sahih yang berpegang dengan islam yang benar tasiru alaihi wa tadamu ilahi dia bergerak di atasnya uh, dan juga dia dia apa dia menyeru kepadanya walatazalu, walan tazalu, walan tazala dan tidak akan hilang, tidak sekali kali akan berhenti. Bihamdillahi, uh, misdaqan lima uh, uh, uh, akhwara bihi Nabi asalam. Bagi membenarkan terhadap apa yang uh, dikhabar koyek Nabi saw membaca yang hadir firokati, uh, hadir firokati, waskim rawihah, wassumudihah yang dengan apa apa kekalnya kumpulan uh, ini uh, petunusannya dan juga Uh, tahanlah tak -ta, apa apa bertahannya dia tahannya eh? uh, pasal kita ada apa, apa sebutkan berkenaan dengan tajuk Islam eh maka Islam yang apa yang apa yang yang apa yang uh, akan ada kumpulan ni jaga sokong dia digelar Islam yang sebenarnya okey maka wa dzalika dan dan Allah Nabi kan ni eh, sebenarnya ini adalah subhanahu daripada Allah subhanahu min ajli baqai hada din demi kerana untuk kekalnya agama ini wa iqamatul hujati al muanidin dan untuk menegakkan hujah ke atas golongan yang degil okey menentang okey in hadhihi taifatul mubaraka in hadhihi taifatul mubaraka dan kumpulan yang satu yang nabi sebut tu dia kata tumathilu makana alaihi sahabatu ridwa ridwa radhiyallahu anhum dia dia sebenarnya mewakili apa yang dahulu berada padanya para sahabat. Hum, Rasulullah bersama Rasulullah SAW. Uh, fil qawli wal amal. Dan kata-kata juga amal. Oleh antikot dan kepercayaan. Kamakala SAW. Sebenarnya sabda kala baginda SAW. Hum. Man kana ala mislima ana alihi al-yawma wa sahabi. Mereka adalah orang-orang yang uh, adalah mereka di atas uh, di atas umpama apa yang aku berada padanya. Di atas apa yang aku berada padanya. Ashabi dan para sahabatku. Sehingga para sahabatku. Itu eh, pehin Nabi berikan. Untuk tunjukkan bahawa al-sunnah ni eh, apa? sebenarnya dia ketahui. Eh, ciri dan sifat dia. Bukan keliru, bukan masuk, apa eh, buat sendiri-siri tak ada. Okay. Innahum uh, baqiyatun salihatun. Mereka adalah sisa-sisa tinggalan yang baik. Minalladzina qalu. Minalladzina Allahu fihim. Dia orang-orang yang Allah Ta'ala. Haa. Uh, Ber, ber, apa berkata atau firman Allah mengenai mereka falawla ka min al-qurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna al-fasadi fil ardi ngah kalaulah ada di kalangan daripada generasi ini daripada orang sebelum kamu orang yang uh, apa uh, ulu baqiyatin yang mereka ni memiliki kedudukan uh, golongan yang terakhir yang ada sifat dia yanhauna al-fasad mereka menegah daripada kerusakan uh, fil ardi di muka bumi Ya, ini ini yang kena faham kita bukan kita tinggal bumi ni kita buat kita sendiri tapi kita kena ikut peraturan yang diletakkan oleh Allah Taala Tuhan sekalian alam baik Asma'ul ul firqatil najiyati wa maknaha pengertian kumpulan yang selamat dan apakah maksud dia Lama lamakanat hadhil firqatu hiya al firqatu salimatu minad dalali tatallabal amru ma'rifata asma'iha wa alamatiha liqtada biha li tadabila Uh, kumpulan ini iaitu kumpulan yang selamat daripada kesatan okay. dia menuntut uh, apa kata ulama al-amra makrifata asma'iha wa 'alamatiha li yuktadabi dia mula uh, menuntut uh, keadaan uh, untuk mengenal nama-nama nama-nama uh, ehnya -nama, uh dan tanda-tandanya untuk mereka ikuti kepada kumpulan tersebut so konsep dia sebab bukan masalah ee uh, dia konsum mereka masalah orang tersebut kumpulan tadi kan uh, kita nak mereka dapat hidayah kan? jadi dan kita nak dapat hidayah uh, seperti mereka so kita kena kenal kumpulan tersebut sebab nabi kata semua dalam negeri kecuali satu ah ha, itu itu kita berhenti uh, apa cuba nak terangkan ini eh? kita nak fahamkan bahawa memang apa memang memang nak mengenal ahli sunnah yang dimaksudkan tu adalah mesti sebab kita tak boleh ikut-ikut tanpa sebarang pengetahuan Dan memang kalau anda kata Ikutan-ikutan uh, sebegian uh, dibuat memang ia semuanya atas dasar kejahilan okay. Jadi pasal dia kata, dia kata uh, oleh kerana kumpulan ini kumpulan yang selamat Dari ke Yang menuntut urusan uh, Pengenalan uh, nama kumpulan tadi dan tanda-tanda dia untuk kita contohi Fala Asma'un Azim Atun Dia maka ia kumpulan yang selamat ni Dia ada nama yang Agung yang hebat. Nama-nama yang hebat. Tamayyazaz biha min bayi nisa iril Yang dia berbeza dengan nama-nama tadi. Daripada, ada dengan ciri-ciri sekali. Uh, daripada segala kumpulan yang lain. Umin aham ni hadil asma'i wal alamat. Dan di antara tanda. Di antara sepenting-penting. Uh, nama dan juga tanda dia adalah. An-nahal firqatul najiyatu. Dia adalah kumpulan yang ter, terselamat. Wa ta'ifatul mansura ini kumpulan yang ditolong atau dibantu oleh Ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah, ahli sunnah juga jamaah. Oman ani hakama yali. Okey, so kita fahamkan satu persatu. Apa maksud hadis Nabi kata? Semua dalam syurga kita satu. So apa karakteristik yang sebenar? Jadi kat sini kata uh, Okay, Okey, mana eh? Mana? Dia kata nama yang agung yang hebat dia kata di antara yang penting-penting nama dia adalah uh, Kumpulan kumpulan keselamatan tadi, dia adalah kumpulan uh, dia an-nahfiru qatun ajiah satu. Dan dia juga Ta'ifatul Mansurah dua Dan maka dia lah Ahl Sunnah wal Jamaah tiga ha. Dan apa dan, dan dia, dia dipanggil dia Firquatul Najiah dan Pasal satu je kumpulan selamat maka kena maklumkan Okey kat Mayali macam di bawah ni dia kata Pertama Anahl Firquatul Najiah ta", Dia adalah kumpulan yang terselamat Ay Anah Jihata Anah Jihata Anah Al Firquatul tu uh, annaha al firqatun najat al firqatun najat ai annajatu minan nab yang selamat yang selamat daripada neraka haitsu stasna Allah raju stasnaha annabiy lima lamma dhakara al firqa di mana apa uh, yang selamat eh bahawa selamat daripada neraka di mana kecuali kan ia kumpulan yang satu ni nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menyebut kumpulan dan bagi dengan tekan semua dan neraka kecuali satu yakni laisat finna satu bukan dalam neraka eh baik kedua annaha tatamassaku bi kitabillah wa sunnati rasulihi kumpulan yang selamat ni firqah najiah ni uh, ahli sunnah ni dia berpegang dia kumpulan ni berpegang dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya uh, wa makana alih sabiqun dan apa yang berada padanya golongan terdahulu alawwalun yang awal yang mula-mula yang awal masuk Islam Minal muhajirun al-ansar Dekat muhajirun al-ansar Haithu qala fiha Di mana dia berfirman uh, Qala fihan Nabi uh, Berkata untuk mengenai ingin Nabi SAW Nabi kata uh, Hum Man ka na ala mislima ana alihi al-yawma wa ashabi Mereka uh, adalah orang-orang yang uh, Siapa yang berada pada Seumpama aku berada padanya sekarang Dan juga para sahabatku juga okay. Baik ketiga yang ciri yang ada pada atau nama pada ahli sunnah tadi dia kata anna hum ahli sunnati wal jamaah orang yang terlibat dengan kumpulan ahli sunnah jama'. mereka dah ahli sunnah jamaah fa huma yatamayazuna bi bimaz, mazi yataini hari mata ini maka mereka uh, maka mereka apa uh, dipisahkan uh, di apa dibezakan uh, dengan dua ciri istimewa yang hebat pertama Al-mizahatul ula sifat yang pertama tamassukuhum bi sunnati rasulillah berpegang mereka dengan sunnah Rasulullah sallallahu hatta saru uh, saru ahlaha bi khilafi uh, bi khilafi sa'il firaqi jadi orang-orang uh, firqah ni bercanggahan dengan semua ahli firqah yang lain aku boleh lain, lain. fahia tatamassaku bi ara'iha wa hawaiha maksud okay, dia berpegang dengan pendapatnya dan juga awal nafsunya keinginannya wa aqwalu wa wa aqwalu qadatuh. Aqadatiha dia juga kata-kata kata kata kata-kata uh, apa kata-kata orang yang memimpin mereka, yang memimpin kumpulan tadi. Fahiyala okay. tan la tansabu ila sunnati. Maka ia tidak dinisbah kepada sunnah, wa inna ma tansabu ila bid'atiha wa dhalalatiha. Maka dia hanyalah dinisbahkan kepada uh, bid'aahnya, kesatannya. Kali kau dari seperti golongan kau Dan juga golongan murtjah. Aw ila <tutup> a ataupun kepada ketua mereka yang awal lagi sebelum kau dari ni adalah kal jamiati seperti Jahmiyah <tutup> atau pengikut jami <Jahan> bin Safwan. Aw <tut> ila afahalihi atau kepada perbuatan mereka al qabihi hati yang buruk <tut> seperti golongan rawafin to, ah. okay tempat muat yang coveri. Okey, ni fahamkan kenal sisi -si tadi. Okey. Okey. Dia kata. Tajak. Okay. Okey. Ah uh, ciri kedua, ciri pertama tu adalah mereka adalah kumpulan yang uh, apa yang, yang mereka adalah firqah mansurah, firqah yang mendapat uh, apa mendapat apa? फिर कॉफी कनाजी फिर कॉफी मंसूरा sifat yang pertama yang orang cuba tengok kenapa dikatakan demikian ha kita dengar sendiri macam mana apa apa punca mereka menjadi baik dia kata wal mida ciri yang kedua adalah annah anhum ahlus sunnati uh, liijtima'ihim ala mereka tak alis sunnah kerana perhimpunan mereka pada uh, al haq kewenangan wa adam intafarukin tidak berpecah mereka di khilaf al al ukra firaq al ukra ini berayun dengan fikrah akun kumpulan yang lain lais tamiuuna ala haqqin mereka tak berhimpun di atas kebenaran waynam yatabiuna ahwaahum maka mereka hanya ikuti keinginan diri mereka sendiri fala haqqo fala haqqo yajma'uuh maka tiada hak yang menghimpunkan mereka keempat nama kumpulan Islamat ni adalah firqah mansurah annaha at-taifah al-mansurah diadalah kumpulan yang yang apa yang dibantu ditolong ni Allah Subhanahu taala ila qiyamis sa' sampai hari kiamat di annaha nasrat dinallah ya uh, me, apa me, me, me, me, membantu eh membantu membantu agama Allah maka fina saraha Allahu kama qala ataupun bantulah mereka sebenarnya Allah firman kan firman kan kama qala taala Intansurullah yang surkum kalau kalian bantu Allah Allah akan bantukan bantuan bantu kalian balik Surah so, Muhammad ayat ke-7. Wa li hada qala nabi Ini berkata mengenai ya, nabi SAW alaihi wasallam. Qala nabi sabda laidur man khadha lahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala wahum ala dalika. Maksudnya kata Hmm oke. Okay ada dia pada kumpulan ni dia kan uh, kumpulan pasti menang taifatul mansurah cepat lambat terpulang kepada tuhan. Okey. Sehingga sehingga uh, hatta ayat tiat uh, Amrullah, sampai datanglah uh, datang datang, datang urusan Allah Taala. Allah tabaraka wa taala. Wahum hum ala zalikan uh, kekal tentu. Okey. Itu eh, itu kita katakan uh, sifat atau ciri yang ada pada pada ahli sunnah tadi. Okay Okay, uh, seterusnya Ahlus sunnati wal jama'ati Tadi, uh, kita terangkan Berkenaan dengan uh, Siapakah uh, apa, Kita terangkan berkenaan dengan Nama-nama uh, kumpulan yang selamat Dan pengertian dia pada awal, uh, kita ambil adalah Berkenaan dengan ah uh, ha, Berkenaan dengan uh, Berkenaan dengan tel. Okey, ha, berkenaan dengan firqah Najiah. Firqah Najiah ialah uh, Ahli Sunnah Wal Jamaah. Bila so, balik pada asal nama tu ada, banyak orang ada nama tapi kadang-kadang tak ada uh, tak ada uh, tak ada amal yang benarkan nama tersebut. Okey, baik. Usul Ahli Sunnati Wal Jamaah. Apa usul Ahli Sunnah Wal Jamaah? Sebab so, kita ukur orang dengan ukuran sebut. Dia kata inna Ahlus Sunnati Wal Jamaati yasiruna ala usulin sabiqatin wadihatin. Dia kata semuanya Ahli Sunnah uh, Wal Jamaah mereka bergerak di atas usul yang tetap dan juga terang filiy al dalam kepercayaan wal amali amal wasuluki hatikalaku wahadi al-usuli au al-usulu al-azima mustamid mustamid mustamaddun mustamaddatun mustamiddatun mustamandatun min kitabillah wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam dia kata apa uh, usul okay, usul ini dia kata yang mana berkaitan tajuk akidah ibadah akhlak eh dia adalah usul yang yang hebat yang berterusan uh, yang, yang yang diambil yang diambil atau dikeluarkan daripada kitab Allah SWT okay. dan apa yang berada padanya salaf umat ini dikalangan para sahabat dan para tabiin dengan uh, para tabiin dengan baik ini adalah usul yang kita dapat ingkaskan okey baik dia kata okay, ini usul ya yang okay. pertama al awal al asl awal usul yang pertama al iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal iman bil qadri khairihi wa sharrihi. Okey. Ah uh, pertama al iman billah. Beriman dengan Allah. Mengena Allah ni adalah wal iqrar birubiyyatihi wa ilah wa ilahiyyatihi. Ya'la perakuan uh, terhadap ketuhanan pentadbiran Allah taala dan juga ketuhanan keletakan disembah oleh Allah taala. Yaani al-iqrar bi anwa' al-tauhid bi salasati wa i'tiqadiha wal amal biha wa hiya. Ha dia kata dan dan dia masukkan tu adalah perakuan tadi uh, dengan bentuk-bentuk tauhid yang tiga yang beriktikad uh, yang yang dan, dan, dan, dan i'tikad dengannya dan amal dengannya ia adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' dan sifat. Tauhid pentadbiran maksudnya orang itu mengaku percaya Allah Taala yang menjadikan segalanya. Wahab tu terangkan. Tauhid Rububiat ti makna tauhid maksud dia adalah uh, bi uh, okay. dia, tauhid Allahi uh, biafalahi min halkihi warizki walihiyatummatati waanhu Rabbu kila shayin wa malkah. Jadi tauhid Rububiat ni tauhid terhadap apa Allah kita memang istilah Allah dan perbuatannya yang berupa penciptaan menghidupkan, uh, menghidupkan, menghidupkan, menghidupkan, dan juga apa semua benda pada pada semua keadaan. Jadi okay, ni ni apa rugilah. Bukan memang kita kata tak kata, kita tak kata bahawa uh, orang yang apa yang yang apa yang uh, berusaha untuk membuat harta dan sebagainya salah tak. Islam tak pernah suruh kita tidak bekerja. Okey. Islam tak pernah suruh tak kerja. Memang suruh kita sentiasa bekerja, sentiasa beramal. Jadi bukan hanya setakat apa seketak uh, musim-musim saja bukan memang disuruh kita beramal. Jadi okay, tapi macam bab rububiyah ni memang maksudnya bila kita kata Allah pencipta Allah yang uh, pegang tentang uh, apa apa yang nak buat. Ada uh, situ sebenarnya uh, masalah asas yang kita panggil apa uh, pengakuan uh, rububiyah ni kepada takdiran Allah. Kita mengaku Allah mentadbir alam ini. Uh, itu satu bab satu bab. Tapi kita ada yang bab kedua ni yang banyak orang geng-geng-geng -gen yang sesat tak suka tauhid uluhiyah, tauhid dia mengesakan Allah Taala eh uh, uh, uh, uh, Allah SWT ta yang tadi yang tadi kita tahu Allah SWT ta yang menciptakan mengadakan. Lepas kat sini pula tauhid uluhiyah -ul -ul pula dia maksud lain. Maksud dia adalah pelaksanaan beliau kita kata dia tuhan dan apa kita buat. Manahu ifraduhu bi af'alil ibad. Menunggalkan Allah Taala dengan perbuatan-perbuatan sekalian hamba alata taqarrabu nabiha ilaihi yang mereka mendekatkan diri ke, uh, melalui uh, melalui apa kedatangan tu uh, kepada kepada bagi uh, kepada apa uh, kepada uh, kepada apa uh, okey mendekatkan uh, diri dengannya kepada Allah taala okey idza kana mim Allah <tellan> jika ia termasuk di perkara yang telah syari'atkan kadu'a wal khaufi seperti uh, doa harap takut walah mahabbati cinta wal wadhhi penyembelihan wan nadri nazar Uh, wali isti'anah nanti uh, memberikan pertolongan Wali isti ayo uh, isti'anah nanti uh, dimikan juga apa minta perlindungan bukannya sekakat pertahanan perlindungan eh baik istighasah tu wasalat wasalat wasaum wal haj wal infaq fi sabilillah dia kata istighasah okey lihat kat sini uh, apa perkara, perkara eh seperti doa takut harap cinta, pemilihan, nazar, minta tolong, minta perlindungan, ah, dan istighosah. Ha ah, minta, minta eh, istighosah saya apa? Istighosah minta bantuan, tolongan. Wa salatu wa wa salatu wasauum Solat, puasa dan haji. Wa linfaqu fi sabilillah dan infaq ya hatta jannal fala. Wa kullu ma syara'ahu Allahu wa amara bihi la yushrikuuna Apa-apa setiap apa yang Allah Uh, syariatkan ia dan perintahkan ia tidak bersekutu atau tak tak, tak berkongsi. Uh, tentang hamba berkenaan selain ah uh, uh, tidak tidak men men mengongsi kan. Uh, mereka tak kongsi kan bersama Allah Taala selainnya. Okay La malakan tidak yang di kedepan yang di hamba tadi yang bawa uh, kepada ketika menyembah Allah Taala tu uh, bukan dia eh, tidak dia malaikat wala nabiyan, tidak sekurang nabi wala wali yang jadi seorang wali wala ghayra wala ghayruhum dan tidak ada selain mereka. Okey. Wa dan tauhid asma dan sifat. Makna hu makna dia adalah isbatu asbatahu Allah linafi. Kita mesti menetapkan apa Allah tetapkan untuk dirinya. Wa lahu rasuluhu dan Allah telah menetapkan untuk bagi untuk untuk Allah rasulnya sallallahu okay. alaihi wasallam min asma yang berupa nama-nama okey wa sifat sifat-sifat wa sifat. tanzihillah nafsahu. Dan penyucian Allah Taala daripada apa yang Allah Taala suci daripadanya, sucikan daripadanya dirinya sendiri. Awnaz Zahau, Awnaz Zahahu, Anhu, ataupun Allah Taala uh, suci dan bersihkan ia daripada dirinya. Uh, bersihkan dia dari uh, dia daripada Allah Taala oleh Rasulnya, uh, Rasulnya SAW. Melukuh bila nak kau isi daripada kecacatan ataupun kekurangan. Melukuhitamfilin oleh tasbih. Namun bila melukuh kerjini tidak adalah contoh tidak ada penyerupaan wa min ghairi tahrifin wala ta'til wala tahlil dan dengan tanpa penyelewengan maksud tidak juga dengan pengabaian tidak juga dengan dengan dengan, dengan, dengan apa dengan takwil ya okay. <coughs> tak ha, itu beza dan kita alis sunnah ni bila berkaitan tauhid asma dan sifat dan kita punya syiar Allah kita isbat dengan tanpa tamfil kita tetapkannya tak ada, Allah tanda kata dia ada, kita setuju. Kita tanpa uh, kita tamsir tanpa contohkan sebab Allah Ta tak ada contoh untuk dibanding, uh, bayangkan atau bandingkan. Okey. Dan kadang-kadang dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan kita pula tanzih bila taktil kita sucikan Allah daripada sebarang perbuatan makruh tapi kita uh, kita kena apa apa kita kita sucikan tapi jangan sampai kita buang pula maksud. Ha, ini masalah bila berlaku. Banyak di kalangan orang yang uh, apa apa uh, mengejar kodnya tanzih Allah Taala sekali dia buat bidah. Okey, to jaga-jaga sikit. Okey. Wala takwil tanpa takwilan, tanpa, ta tanpa penafsiran tersembunyi. Kama qala Taala ta ta firman kan surah Al-Syura ayat 11, laisa kami lislihi syait tiada serupa Taala satu benda pun, wa huwa as-sami'ul basir. Dia mahu mendengar lagi maha uh, melihat. Wa kama qala Taala macam Taala firman kan walilahi al-asmaul husna. Milik Allah nama-nama lah, yang terbaik Fadu'uhu biha' serulah dia dengannya Serulah dia dengannya Okey baik ha, Kita berhenti semua eh? Baik kita tengok Kalau-kalau ada soalan Okey uh, Sungai putih ini jelas Ini oh, orang berbuk takde Tak kira okay, takde ada. ada soalan? Buat pertama ni, masa-masa lagi pada basic Yang asas lah, mana iman ha, dengan Allah Kemudian apa yang menyusul daripada iman ha, Ini akidah ahli sunnah mula dengan ini dulu Yang kita dah faham eh, ahli sunnah tadi Wal jamaah tadi adalah kumpulan Nabi khabarkan, bagi, bagi, bagi maklumkan akan wujud sampai kiamat Sampai kiamat ha, Tapi jumlah mereka tak ramai ha, Bukannya, ramai Dia ada, ada, ada kumpulan yang khas yang akan Berterusan di atas kebenaran eh, baik Okay, ada soalan? Jap, saya tengok. <coughs> tak ada, eh? tak ada. Ya, tak ada, kita kita sambung sikit je. Kalau tak ada sambung sikit lagi. Dan kalau ada dia ada soalan kita boleh boleh stop tapi tak, pasal tak ada soalan kita sambung sikit okey, baik. Eh? Okey, kita kata kedua dan ya, pasal ini usul iman, usul, usul aqidah al-susna wal-jamaah. Iaitu al-asul awal, usul pertama adalah iman dengan Allah, para malaikat, kitabnya, rasul, rasulnya, hari akhirat dan iman dengan qadar. Baik dan buruknya. Okey. Okey, dikatakan sini. Yang kedua. Wali imanubil malak ikati. Dengan para malaikat, maknahu makna dia adalah Atasdikubi wujudihim uh, Membenarkan tentang kewujudan mereka Wa annahum khalkun Min khalkillahi Bahawa mereka ni, malaikat ni adalah uh, makhluk dari ciptaan Allah Dari makhluk Allah Khalaqahum min nur, asalkan ciptaan dari cahaya Dia ada, memang ada fahaman filosofi dan juga apa Falsafah sebagainya Muka alam, dia kata kejahatan kebaikan tak, uh, tak ada Tak ada, uh, tak ada, uh, tak ada, tak ada apa tak ada wujud makhluk dia tu dalam hati kita je dalam hati kita je ini adalah di antara benda yang bertentangan dengan dengan dengan nas okan nas Quran dan hadis memang menunjukkan bahawa uh, gangguan apa syaitan dan sebagainya tu dia makhluk yang berasingan dia makhluk yang berasingan bukan dalam hati kita sahaja bisikan hati kita ada Korin kita tapi bukan itu yang dimaksudkan okey khalaqahum liibadatihi dan arti ciptakan mereka untuk pengabdian diri kepada Allah taala wa tanfizi dan melaksanakan perintah-perintah Allah Taala. Fil kauni di alam semesta ini kama qala Taala maksudnya firman kan bal ibadun mukramun nusura fatir surah anbiya 27 20, eh 26 27. Bal ibadun mukramun mereka itu adalah hamba-hamba Allah, Allah yang mulia. La yasbiqunahu bil qauli. La yasbiqunahu bil qauli. Tidak mereka mendahului dia dengan kata-kata. Wa min wa hum bi amrihi mereka dengan Uh, perintahnya mereka akan uh, beramal bekerja ya alhamdulillah 26 27 dan orang yang akan surah fatir ayat pertama uh, uh, alhamdulillah Fatih samadlat ja'ilil malaikati rusula Allah ni adalah yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan uli ajnihatin yang memiliki sayap-sayap uh, masna dua pasang dua pasang wasula tiga pasang tiga pasang wa empat pasang empat pasang yazidu fil khalqi ma yang dia tambahkan pada ciptaan dia apa yang kena lagi itu eh, eh, eh, Nabi sebut dalam Hadis Sahih Bukhari Dia berkata aku lihat jibat atas rupa yang asal Dia 600 sayap Dia ada 600 sayap ha, Dia fizikal dia eh? Bukan benda itu metafor Atau pembayangan seseorang okay. Ketiga Al-Iman bil-kutub Beriman dengan kitab-kitab Beriman dengan kitab-kitab uh, Yang ni Yang maksudkan dengan iman kitab ni adalah Atas At ni ku biha Percaya terhadapnya Wa fiha, dengan, Dan dengan apa dalamnya Minal huda wa nur Daripada petunjuk Yang ke syahaya Wa annallaha anzalaha Ala rusulihi Li hidayatil basyar Orang turunkan kitab-kitab ni Ke atas para rasulnya Untuk memberi hidayah Pada manusia Wa atahal Kutubas salasatu Wa atahal Wa azamuha Wa azamuha Yang paling agung Paling hebat Di antara kitab-kitab berkenaan Kutubas uh, salasatu Tiga At-taurah tu Wala injil wal quran Taurat injil dan quran Wa azamu Al-Quran uh, al Karim Yang paling besar paling hebat Antara tiga tu adalah Al-Quran Karim Wa huwal mu'ajizatul u'azma Al-Quran ni adalah mu'ajizat yang teragung Kama qawala Menteri Al-Talfirman kan uh, Dan surah isra'i ke-88 Kul la'ini syutama'atil insu'al jin Katakan khemad jika berhimpun manusia dan jin Ala ayyatum mitlihaz al-Quran Mereka datangkan seumpama Al-Quran La'itu namitlih al Tak boleh mereka datangkan seumpama Al-Quran Uh, ini eh ada Quran uh, dia kata la itu uh, demikian walau kana ba'dhum li ba'din zahiraas ataupun mereka uh, Sebagian satu lain adalah uh, apa saling tolong-menolong okey gitu wayu miu ahli ahli sunnah wal jamaah bi al-qur'ana kalamullah ya al-qur'ana kalamullah kalamullah dan beriman ahli sunnah wal jamaah dengan bahwasanya Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan al-munazzalu ghairu makhluqin yang diturunkan bukan makhluk hurufuhu wa maanihi huruf hurufnya makna-maknanya khilafan al-jahmiyati ini bercanggah dengan ajaran Jahmiyah wal mu'tazilati dan juga muqtazilah. al-qaulina yang mereka ni berkata bayan al-qur'ana makhluq quran ni adalah makhluk ini adalah kata-kata datang daripada ahli kalam okey hurufuhu wa maanihi uh, huruf dia dengan makna dia wa khilafan al-asy'ariyah juga kita serupa dengan asy asy'ariyah wa mansyabhum al-qaulina bi'an al-kalam Allah wal maani yang mereka ni Uh, Asyairan dan siapa menyerupai mereka Mengatakan bahawa kalam Allah Ialah makna-makna Wa amal huruf fahiyah makhlukah Adapun huruf dia makhluk uh, Dia kata wakilat qawulaini batilun Dua-dua okay, pendapat tu batil Sama so, ada dia dia diabaikan dia Maksud Ataupun dikekalkan maksud Sama je okay. Baik Wa la ta'ala wa ta'ala surah Surah Tawba'i ke-6 Wa in ahadu bin al-musyikin al-sajaraka fa ajir hatta yasma'u kalam Allah jika seorang di kalangan orang musyrik minta perlindungan dengan engkau maka lindunglah dia sehingga dia dapat mendengar kalam Allah supaya dapat mendengar kalam Allah okey dalam surah al-fatuh ayat 15 yuridu an yubaddilu kalam Allah mereka cuba untuk menukar ganti kalam Allah Allah mesti panggil Quran tu kalam dia okey maka fa huwa kalam Allah wa la kalam waidih maka dia kalam Allah bukan kalam orang lain Okay, keempat al-iman iman, iman bil rusul iman dengan rasul Yang at tasdid maksud dia adalah percaya berhimp terhadap para rasul jami'an semua mereka ha, man samalla samallahu minhum wa man lam ila akhirihim ya, siapa yang telah namakan ha, pang, bagi panggilan pada dikala mereka dan siapa yang tak dinamakan daripada orang pertama sampai orang terakhir wa akhiru mukhatim ukhati mahum Muhammad SAW alaihi dia kata Uh, dan akhir uh, yang akhir mereka yang akhir mereka adalah uh, Rasul yang, yang datang tu yang akhir jelas sekali adalah uh, penutup mereka iaitu Nabi Nabi, Nabi kita Muhammad SAW uh, Nabi Muhammad ke atas baginda dan ke atas mereka afdhal selawat dan salam wal iman bil rusul iman mujmalin iman dengan para rasul ini iman yang menyuruh bukan spesifik wal iman bi nabiyina imanun uh, adapun iman dengan nabi kita sendiri Muhammad sallallahu itu iman yang diperincikan wa taqdu annahu khatimur rusul fala nabiyya ba'dahu dan juga kena ada i'tikad bahawa baginda lah penutup para rasul maka tiada nabi sesudah baginda. Barangsiapa takyakid zalika fa huwa kafir. Barang siapa tak i'tikad macam tu dia rasa ada baru apa wahyu baru sebagainya maka dia telah kafir, telah kafir eh. Wal iman iman dengan para rasul pula ah uh, yakni ايضا ada muifratu wat tafrid. Uh, Ketidadaan kecuaian tidak juga pelampauan. Okey. Uh, fi haqqin pada hak para nabi atau para rasul. Khilafan lil yahudi wan nasara ni bercanggah Yahudi Nasrani. Alladhina ghalaw wa afratu fi ba'dir Rasul Yang mereka ni melampau dan boleh lebih lebihan pada sebagian rasul. Hatta ja'aluhum abna, uh, uh, abna' Allah. Kama qala ta'ala sampai mereka jadikan mereka para rasul tadi sebagai anak-anak Allah macam dikatakan oleh uh, a dikatakan oleh uh, di firman Allah Taala waqaltil yahudu uzair uzair binullah uzair binullah berkatalah orang yahudi bahawa uzair tu anak lelaki uh, Allah waqalatin nasara Berkata nasrani pula almasih ibnullah almasih pula anak Allah gitu okay. wasufiyatu was, wal falsafatu faratu fi maka uh, ahli sufi eh, dan juga ahli falsafah mereka melampau pada hak para rasul fataunak tisuhum wa faddalu aimatahum alayhi alayhim mereka rendahkan para rasul mereka lebihkan imam-imam mereka ketua-ketua mereka ke atas para rasul walwasaniyun walawal malahid kafaru bi sedangkan golongan penyembah berhala dan juga golongan etis. mereka dikufur dengan semua rasul wallahu kafaru bi Isa wa Muhammadin dan apa Yahudi tu ni kan dia mereka kufur dengan Isa dan juga Muhammad alaihi wassalatu kata mereka dua selawat dan salam wan nasara kafaru bi Muhammad akafaru Muhammadin wan pun kafir terhadap Muhammad. Waman amana bi ba'dihim kafara bi ba'dihim fa huwa kafir bil jami'. Maksud siapa yang beriman dengan sebahagian mereka dan dan kufur dengan sebahagian mereka maka dia adalah orang kafir. Seorang kafir dia abil jami' dengan semua. Dia tak boleh kita kata kufur dengan sebahagian tapi beriman sebahagian. Kita tolak satu semua jatuh. Okey. Qala ta'ala Subhanahu dalam Quran dan surah Ah uh, Anisa an ayat 150 151. Orang yang tekan Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. So, orang yang kufur terhadap Allah juga rasul-rasul dan rasul rasulnya Wayuriduna an yufarriqu baina Allahi wa yuriduna ay Mereka cuba untuk memisahkan di antara Allah dengan rasul rasulnya. Uh, rasul-rasulnya rasulnya. Rasul -rasulnya. Wayaquluna mereka berkata, nu min nabi ba'dinn Kami beriman dengan sebahagian, kami kufur dengan sebahagian. وَيُرِيدُ نَأَيْنِ يَتَّخِذُ بَيْنَ ذَا لِكَ سَبِيْلَهُ Dan mereka cuba ingin untuk mengambil uh, di antara itu jalan. وَلَيْكَ هُمُ الْكَافِرُ وَنَحَقَى Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya kafir adalah orang yang cuba nak bezakan. قَالَهَا تَعَالَهَا تَعَالَهَا Dalam surah Tibaqarah 285 tentang Nabi Muhammad SAW yang kepada orang beriman bersama dengan baginda. Mereka berkatalah Nufarikubainah Ahdin Mirusudih kami tidak memisahkan, membiadibiadikan di antara seorang pun di kalangan Rasul-Rasul Allah. Okay. Yang kelima, yang terusul akidah aslah atau bahaya asas adalah al iman nubiyah mina akhiri beriman dengan hari akhirat. Yang ini atas diaku, abiku lima, yaku nubaktal mauti. Ia adalah mempercayai terhadap semua yang akan terjadi selepas kematian. Mema akbar Allah bihi warasuluhu. Min azabil qabri wa naimihi Daripada apa yang diberitahu oleh Allah mengenai uh, Mengenainya dan Rasulnya juga Berikan makluman uh, Yang berupa azab kubur Dan juga kenikmatan kubur Wal ba'thu wa min al-kubur Bangkit daripada kubur nanti Wal hasyur wal hisab Perhimpunan dan juga perhitungan amal Wa waznil a'mali Penimbangan amalan Wa yata'il suhfi bil yamini Dan pemberian lembaran salinan amal Daripada sebelah kanan aushimali ataupun sebelah kiri wassirati <Sessizuk> okay. waljannati wan nar eh uh, sirat syurga dan neraka wa laysa dadu lidzalika bil amali solihati wa tarkil amali sayyiati wa tawbat wa tawbat minha dan juga bersiap sedia untuk itu dengan amal-amal soleh meninggalkan amal-amal buruk uh, serta taubat daripadanya taubat daripada ang buruk yang mungkin kita lakukan wa qad kafara bil yawmil akhir ad-dahriyun wal musyrikun dia telah kufur terhadap hari akhirat golongan dahriun yang kata yang yang menyembah masa dia kata dia memusnah kita kecuali masa dia sebahagian lima tim macam ni kemudian apa kemudian ah kemudian apa musyrikun orang musyrik pun sama juga walahu wa nasara lam yu'minu bihi al imanus sahih al matlu al imanu sahihun matlubu dia tadi sedangkan Yahudi dan Nasrani pula mereka tak beriman dengan hari akhirat dengan iman yang benar yang dituntut wa in amaru bi bukhun pun dia percaya akan terjadi tapi dia tak ada tak ada perinsian yang penting sebab tak ada perubahan perangai yang mereka impikan daripada ibadat berkenaan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara al-baqarah satu dan mereka berkata takkan masuk syurga kecuali siapa yang Yahudi atau Nasrani dan surah al-imran ayat 30 ayat 24 atau naikkan wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah wa huma berkata takkan menyentuh kami api neraka kecuali beberapa hari sahaja. dan yang terakhir adalah al-iman bil qadar beriman kepada qadar yakni uh, dimaksudkan al-imanu kita beriman uh, bi anna allaha alim kulli shay'in ma kana wa yakunu uh, bahwasanya Allah Taala telah mengetahui semua benda sama ada yang ada ataupun apa yang akan ada wa qaddara dhalika bil Tentukan kan itu perlu mahfuz wa anna kullu ma yajri min khairin wa sharrin setiap apa yang ber, berjalan yang datang daripada kebaikan atau keburukan wa kufru wal iman kufur dan iman taat atau maksiat taat atau kemaksiatan faqad syaa'ahu Allahu maksudnya telah dikendaki oleh ya? Allah wa qaddarahu wa khalaqahu atau takdirkan yang telah jadi terjadi wa an wajibu taatu wa wa Oh, bahagian yang saya sukakan akan ketaatan dan tak sukakan kemaksiatan. Okay Walil ibadati qudratun walil ibadati qudratun ala ala af'alihim wa ikhtiyari wa iradatin wa ikhtiyarin wa iradatin lima yaqum minhum min ta'atin aw ma'siyatin. Dan untuk hamba pula hamba walil ibadati untuk apa diri pula ada ketentuan untuk perlakuan mereka dan pilihan pula Ha, dan juga kehendak, kerana terjadi dari mereka ketatan atau maksiat akan tapi, lakin dari kata biji oleh iradilahim atau tapi itu kembali kepada kehendak Allah juga ke, ke, dan juga kemahuannya. Khilafan Jabriyati, Alladina Yakulun ini bercanggahan dengan Jabriyah, Jabriyah yang mengatakan Inal abda mujbirun ala afalih, lai salahu iktiar. Seorang hamba dipaksa untuk pelaksanaannya ha, tidak ada untuknya pilihan wa liqadariyati dan qadariyah juga ai lazi yaquluna yang mereka mengatakan innal abda lahu iradatul mustaqbalatun setiap orang hamba tu dia mempunyai masa depan uh, uh, uh, uh, kehendak masa depan eh iradatul mustaqbalatun wa annahu yakhluqu fi'ala nafsihi dan dia ciptakan perbuatan tu dengan sendiri do nak iradatillahi wa masyiatihi. ini pun juga okey wa qarradallahu ala ta'ifataini fi qoulihi ta'ala Namun ketika tolak apa jawapan ataupun fahaman mereka berdua dalam firman Allah surah an-nisa ayat ke-30 wama tasha'u illa ayyasha Allah dan kalian takkan mahu kecuali Allah sendiri yang mahukan benda kebenaran maka dia akan bergerak Okay fa'ts bata lil abdi fa'ts bata lil abdi masyiatan maka Allah tetapkan baru untuk untuk hamba tu ada kehendak raddan al-jabriyah tilullah untuk menolak kepada golongan jabriyah yang melampau waja' luhat tabi'an bi mashiati lahi raddan ala qadariyati nuffat. Mana dia kata apa ada ada isbat untuk untuk hamba kehendak apa bagi menolak terhadap Jabriyah Golang pelampau dan jadikan ia pula ikutan kepada per, apa per, kehendak Allah taala bagi menolak qadariyah yang menafikan akan perkara berkenaan. Okey, so, kalau kita tak ada mashiat tak ada ni kita kata tak ada kehendak Maka kita macam gunung jabriah Semuanya oh, tak ada paksa. Kalau kita kata ada pula, aa, nanti pecah lagi. Apa, apa, apa, ha, ini, pasal, ini pasal apa? Pasal aa, kehendak Allah SWT ta tadi kita apa kita nak ikut kepada kehendak Allah SWT. So kalau kita rasa, okay, dalam konsep ni kalau kita rasa macam diri kita ni berat kepada keburukan. Dan kita doa lah minta Allah SWT baiki jadi kita. Ya, kita diam saja. Okay? Ah uh, okey wallahu aalam. Ah uh, dekat abda sabran dan iman dengan qadar ni dia akan mendatangkan pada seorang hamba tu kesabaran. Alal masa'ili di atas musibah, yu'tiha dan annunub wal dan menjauhi daripada dosa dan juga ah uh, juga apa musib musibah kama yadfa'uhu ilal amali macam mana juga Iman qadar ni dia akan menggeser seorang tu kepada beramal, bekerja. Wa ya'ubidu wa anhul ajza. Dan dijauhkan daripada seorang tu kelemahan wal khaufah ketakutan dal kasala dan juga kemalasan. Ha, ini benda yang berkaitan tajuk kita hari ni alhamdulillah. So usul pertama kita dah ambil eh 9 usul nanti kita bincangkan satu persatu. Baik, ha tadi. Okey, ada soalan tak ya? Kita tengok. Okey, a uh Okay, Assalamualaikum. Dia kata, uh, maaf luar topik sikit, apa maksud aswaja? mengikut kefahaman Malaysia yang diwar diwartakan uh, macam mana? Dia sebenarnya kalau you di Malaysia ni uh, orang yang kata Aswajar ni, Aswajar ni sebenarnya yang di Indonesia yang pakai gelaran tersebut dia panggil Aswajar kan uh, jadi, benda tersebut orang letakkan siapa yang fahaman Asyairah Maturidiyah ikut uh, tarikat sufi dan sebagai, uh, tarikat sufi dan juga uh, apa Uh, ikut akal sufi, kemudian uh, Dia ikut, ikut ajaran mazhab Terikat dengan mazhab uh, Itu asasnya ah, ah, ah, baju ma'ah bagi orang Dia tak tengok yang para sahabat tu Dia tengok pada apa yang dalam masyarakat Bahkan-bahkan yang kena masyarakat ni Menjadi ukuran sebenar bagi dorang Okay uh... Okay, wartakan tu wartakan Dia pasal yang yang mewartakan tu adalah Kebetulan orang-orang yang belajar daripada Timur Tengah sebagai mereka Memang mereka ni waktu duduk kat Mesir ke Syria ke dia ikut uh, Sufi punya ajaran Maka dia kekalkan uh, fahaman tersebut So gelaran Al-Sinawal Jamaah ni ikutkan pelik kita belajar uh, Macam kita belajar malam ni sebenarnya bukan kembali kepada tajuk tadi Pasal kumpulan-kumpulan tersebut kan Jumabariyah Qadariyah tu dah, dah dah awal lagi Kalau macam Ah Chiairah sekalipun mereka ni bukan ada pada zaman para sahabat mereka bukan daripada salah al-saleh punya ajaran Dia datang kemudian Masuk dalam dalam Islam Dan disangka oleh sebagian orang sebagai Sebagai apa? Sebagai Interpretasi Islam yang betul Walaupun bukan sebenar Baik Okey Kita berhenti sini insyaAllah kita sambung kemudian Harap apa yang saya jawab tadi Boleh jawab soalan tadi ya Baik Wallahu'alam Wassalallahu'ala muhammadin Wassalamualhamdulillahi rupil alamin